și în cer și pe pământ, El tată, și sfânt. Din partea emisiunii creștine de radio, Evanghelia Lumina Vieții, vă vine iubiți ascultători, programul I059. Textul lecțiunii noastre de astăzi se află în Evanghelia după Ioan și ne începem studiul nostru cu citirea versetului 15 din capitolul 5, urmat de explicațiile care îl însoțesc. Mai înainte de aceasta însă, Doresc ca începând cu lecțiunea aceasta, în următoarele câteva lecțiuni, să parcurgem împreună un material, este vorba despre o conferință a unui oarecare Hans Joachim din Germania, ținută în anul 1988 în legătură cu pericolul pe care îl prezintă televiziunea în zilele de astăzi. Atrag atenția ascultătorilor că aici avem de-a față cu un om de specialitate din țările apusene, care, fiind credincios, privește problema prin perspectiva scripturii. Își începe dumnealui conferința cu următoarele cuvinte. Doresc să ne ocupăm astăzi de o temă care atinge relațiile noastre cu lumea care ne înconjoară, și anume, creștinul și televiziunea. Sunt pe deplin conștient că această temă este dificilă și controversată. Unii spun despre ea că ar fi un subiect incandescent, dar nu trebuie să o considerăm așa. Nu trebuie nici să ne tulburăm că ar fi o temă grea. Din punctul de vedere al Sfintei Scripturi, nu este o temă dificilă, ci importantă, care merită discutată. Este cunoscut, în general, ce gândim despre televiziune și acest lucru se observă în locuințele noastre. Dar tinerii credincioși și creștinii care privesc acest lucru altfel decât noi, au dreptul să afle de ce gândim noi așa Este de datoria noastră Să dăm o explicație mai largă Asupra acestui subiect Tratarea acestei teme Este pândită de două primejdii Și anume Se poate elabora o lege Acest lucru însă nu avem voie să-l facem Iar al doilea pericol Pot fi minimalizate Pericolele legate de televiziune Să ne păzească domnul Și de lucrul acesta Astfel dar nu ne grăbim să elaborăm legi, să dăm verdicte, în același timp nu ne grăbim însă nici să ascundem pericolele mari care ne pândesc din punctul acesta de vedere. Mai întâi doresc să amintesc unele versete care vorbesc atât despre auz cât și despre văz, căci televiziunea nu este altceva decât contopirea tehnicii radioului cu cea a cinematografului. Ambele acționează asupra telespectatorului, chiar și asupra credinciosului. De multe ori se trece cu vederea faptul că cele relatate și văzute sunt însoțite de comentarii dăunătoare. Și lucrul acesta este spre dauna noastră. Iată câteva versete din Scriptură. Isaia 33, versetele 15 și 16 spun așa. Cel care își astupă urechea ca să nu audă cuvinte setoase de sânge, și își leagă ochii ca să nu vadă răul, acela va locui sus. Fac un scurt comentariu. Copiii mei au insistat odată foarte mult de mine să văd și eu un film creștin împreună cu ei. Bine, tată, merg și eu cu voi să vedem un film creștin. Și arătau acolo un film în care îl prezenta pe Moise, fugind de împăratul Egiptului, ajunge în Madian, se duce, se întâlnește cu Sefora. Și vă rog să mă credeți, copiii mei au făcut fețe, fețe, s-au înroșit până în vârful nasului când pe ecran apărea Moise în niște atitudini de, de dragoste cu Sefora, de ți-era rușine să te uiți și ți-era și scârbă până la urmă. Și am întrebat pe copiii mei, vă place tăticule? Acesta este un film zis în ghele mele creștin. Un alt verset, Luca 2 cu 20. Și păstorii s-au întors slăvind și răudând pe Dumnezeu pentru toate cele ce auziseră și văzuseră. Vai, oare de la câte programe de televiziune ne putem întoarce slăvind pe Dumnezeu pentru cele ce am văzut acolo și cele ce am auzit? Judecați singuri, iubiți ascultători! Un alt verset, în 1 cu 2,9 Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut? Urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s au suit, Așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-l iubesc. Aha, acestea sunt lucrurile la care trebuie să privim și la acestea privim prin credință. Acestea ne hrănesc și acestea ne ridică în sus. Un alt verset. La 2 Petru, capitolul 2, versetele 7 și 8. Și a scăpat pe neprihănitul Lot care era foarte întristat de purtarea destrăbălată a acestor neregiți, căci bărbatul acesta neprihănit care locuia printre ei își chinuia în toate zilele sufletului drept din cauza celor ce vedea și auzea din faptele lor nelegiuite. Doamne Tată să te să binecuvinte și mesajul care ne stă în față, învățând să ne folosim bine ochii și auzul, în scopul pentru care ni le-ai dat, și anume, extinderea împărăției tale în inimile, în viețile noastre, Cât și în împrejurul nostru, spre slavata ta și bucuria noastră veșnică. Amin. Viața se grăbește, o nici tu să nu sai, Aleargă și te duptă, că așa puțin mai ai, Și timpul se grăbește, ca vremia s-a scurtat, mai grabnic vine noaptea și atât e de lucrat. Mai grabnic vine noaptea și atât e de lucrat. Se grăbește spre un neașteptat sfârșit Și toate fug și toate îți strigă fi grăbit Și moartea se grăbește, privește doar un pas Și o clipă între dânsa și tine -a mai rămas Și o clipă între dânsa și tine -a mai rămas Oare să nu avem ceva mai bun de făcut? Ca și creștini! pe lumea aceasta, ca unii care simțim împreună cu Domnul Hristos durerea pentru atâtea suflete care merg în iad, noi să nu avem ceva mai bun de făcut decât să stăm și să privim la programele de televiziune? Iată un gând! Ibiți ascultători, ne apropiem acum de textul lecțiunii noastre de astăzi, care se deschide cu versetul 15 de la Evanghelia după Ioan, capitolul 5, verset pe care îl cite, acompania de Explicațiile care îl însoțesc. Omul acela s-a dus și a spus iudeilor că Isus este acela care îl făcuse sănătos. Deci, suntem în împrejurarea în care Domnul Isus a săvârșit o minune și anume a vindecat pe bolnavul care zăcea de 38 de ani slăbănoc pe malul lacului Betesda, nădăjduind că odată și odată, împotriva oricărei nădejde, de fapt, va ajunge și el să se poată pogori în lacul care îi oferea vindecarea în cazul că ar fi reușit să se pogoare primul după ce un înger din cer venea și din când în când turbura apa. Nădejdea lui însă era înșelătoare pentru că fiind slăbănoc paralizat nu se putea mișca din loc și dacă nu venea Domnul Isus ca să-i aducă vindecarea, acolo ar fi rămas pentru totdeauna pentru că el nu se putea deplasa singur. Aceasta este imaginea legii din Vechiul Testament, care oferea vindecarea, dar numai a care ei singuri puteau să împlinească ceva. Ori omul nu mai putea pleca de la fața lui Dumnezeu, nu mai avea nicio posibilitate să împlinească legea lui Dumnezeu, astfel fiind sortit pierderii pentru totdeauna. Numai Domnul Isus Hristos, slăvit să fie în numele lui, la fel ca și în împrejurarea aceasta, cum a venit el la slăbănok și l-a vindecat. Tot așa a venit El în lume și ne-a dus vindecarea la toți, adică izbăvirea de păcat și de neputință. Ne-a dat Duhul Său cel Sfânt, prin care acum ne-a făcut capabili să împlinim toate cerințele, cerințele Harului care sunt mult mai mari și mai pretențioase decât ale legii, dar slavă Lui, puterea Duhului Său cel Sfânt este îndeajuns să le împlinească pe toate în tocmai. Așadar, bolnavul a fost vindecat. Lucrul acesta s-a petrecut într-o zi de sabat. Iudeii, fariseii care erau acolo au fost foarte necăjiți pe el și au spus, n-ai voie să-ți ridici patul și să mergi că este o zi de sabat. Timp de 38 de ani cât a zăcut slăbănog acolo, nu le-a păsat de el. Niciodată nu s-au împiedicat de el să-l întrebe sau să-l ajute să se pogoare măcar în apă. Dar de data ce a venit Domnul Isus și l-a făcut vindecat, au devenit interesați în problema lui numai în atât cât să nu le încalce vedele legii lor vechi care le aduceau un câștig mârșav și o slavă de șartă și în obrăznicia lor mare vin să dau ei ordine acum aceluia pe care îl vindecase Domnul Isus Ei l-au întrebat că cine a fost omul acela, dar slăbănogul a spus nu știu. Între timp, slăbănogul a fost întâlnit în templu de către Domnul Isus Domnul Isus i s-a făcut cunoscut și după ce a aflat el cine este, slăbănogul s-a dus și a spus iudeilor că Isus este acela care îl făcuse sănătos. Știți, sunt momente de neclaritate, de necunoașterea limpede a adevărului în viața de credință și din pricina aceasta omul are anumite stări încurcate în purtarea lui. Însă totul trece și vine de plină lumină dacă el este un căutător sincer al adevărului. Așa au stat lucrurile cu slăbănogul vindecat de Isus. După minunea vindecării, în loc să întrebe cine este vindecătorul, să-l cunoască bine și să-i mulțimească, el s-a lăsat târât de vorbele iudeilor din jur. Domnul Isus, însă i s-a descoperit în templu și omul îndată s-a dus și a spus iudeilor care îl întrebaseră, Cine este omul acela care ți-a zis ridică spatul și umblă? Slăbănogul vindecat nu s-a dus de fapt să pârască pe binefăcătorul său iudeilor, ci doar să le spună adevărul. După ce primim lumină asupra unui adevăr, să nu mai amânăm ci să ne ducem îndată să-L mărturisim celor cu care am avut discuții și n-am știut și să le spunem ce trebuia. Aceasta este datoria noastră sfântă. Dacă știi adevărul și nu-L mărturisești, te încarci cu un mare păcat față de Dumnezeu și cu o mare răspundere față de cei cu care ai stat, dar nu le-ai mărturisit deschis și cu stăruință acest adevăr. Cunoașterea adevărului este viață. Drumul spre o viață tot mai plină. Necunoașterea adevărului este drumul morții. Cine vrea cu tot din adinsul să meargă pe acest drum, va ajunge în prăpastie. Omul acela deci s-a dus și a spus iudeilor că Isus este cel care l-a făcut sănătos. Un gând duhovnicesc. Isus, felul lui de a fi, când îl primim cu adevărat în viața noastră, ne vindecă de felul nostru de a fi care este boală mamă, născătoarea tuturor bolilor și stărilor reve. În nimeni altul nu este mântuire și vindecare, căci nu este dat oamenilor un alt nume spre mântuire, spre vindecare, decât Isus, binecuvântat să fie numele Lui în veci. Amin. În versetul 16 citim că Din pricina aceasta iudeii au început să urmărească pe Isus și căutau să-L omoare, fiindcă făcea aceste lucruri în ziua sabatului. Să înțelegem bine adevărul simplu și din acest loc din Scriptura lui Dumnezeu. Vedeți, iudeii aveau felul lor de a fi pe care îl socoteau de săvârșit de bun și nu mai doreau altul sau vreo modificare la ceea ce aveau ei. Isus însă avea și el felul lui de a fi pe care căuta cu orice prilej să-l înalțe pentru că acest fel de a fi, viața, învățătura și lucrarea lui, era adevărul adus din cer, unicul adevăr spre mântuirea oamenilor. Felul Domnului Isus de a fi, adică viața, învățătura și lucrarea lui, nu se potrivea cu felul de a fi al iudeilor, cu viața, cu religia și ținta lor națională. De aceea iudeii l-au respins de la început. Cum vedem la Ioan 1 cu 11, a venit la ei și ei nu l-au primit. Ei nu vroiau minuni, lucrări extraordinare, învățături nemai și o viață sfântă în afara religiei lor. Nu voiau nici pe Dumnezeu în afara neamului și religiei lor. Aceștia erau iudeii. Lor le trebuia un Mesia care să le întărească felul lor religios și național de a fi și nici de cum să li-l desfințeze. Lor nu le păsa că omul acesta zăcuse bolnav 38 de ani și acum căpătase însănătoșirea. Ei pentru asta erau gata să-l omoare și pe Domnul Isus. Orice să se întâmple, numai scaunul lor să nu sufere nimic. Când zicem iudei, înțelegem o religie dusă la extrem. Înțelegem duh de partidă religioasă neînduplecat, căci așa erau ei. Religia era inima neamului lor. Ei n-aveau nevoie de un Mesia care să-i desfințeze ca popor, contopindu-i în marea masă a omenirii, chiar dacă omenirea aceasta ar fi fost dusă toată într-o fericită unitate în împărăția veșnică a lui Dumnezeu. Ei doreau un popor, care să stea în fruntea tuturor popoarelor ca să le conducă. Așa se întâmplă și astăzi în multele culte religioase care se războiesc între ele și se urăsc între ele. Motivul pentru care fac aceasta este numai pentru că doresc să se domine unele pe celelalte. Lor nu le pasă că duc oamenii în rătăcire. Singurul lor scop este ca numai religia lor să domine și pentru aceasta fac lucruri josnice, rușinoase și murdare ponegrindu-se unele pe altele, ba încă ridicând și forța unele împotriva altora. Iată eu, Duhul Luciferic, care nu vrea pe Dumnezeu Conducător, ci vrea să fie El pe tron. La Isaia, capitolul 14, se vede foarte bine Duhul acesta Luciferic, acolo este prezentată căderea lui Satan. Din pricina aceasta, deci, iudeii au început să urmărească pe Isus și căutau să-L omoare fiindcă făcea aceste lucruri în ziua sabatului. Prin apărarea religiei, iudeii se apărau de fapt pe ei, eul lor național. Din pricina aceasta căutau să o moare pe Isus. Nu-l puteau tolera în mijlocul lor oricât de mari minune ar fi făcut. N-aveau nevoie de acestea. Deși ei recunoșteau deschis între ei că Domnul Isus este venit din cer, după cum însuși Nicodim recunoaște, el spune, învățătorule știm, deci la plural, noi farisei știm că ești venit de la Dumnezeu, căci nimeni nu poate face minunile pe care le faci tu. Ei știau, dar nu vroiau să îl admită pe Domnul Isus, că aceasta ar fi însemnat desființarea religiei lor și ar fi pierdut venitul bănesc și ar fi pierdut slava de șartă și pentru asta doreau mai bine să omoare pe Domnul Isus decât să biriască adevărul și o făceau cu orice sacrificiu. Partea religioasă a lumii totdeauna a urmărit și urmărește pe Iisus felul lui de-a fi și caută să-l omoare. Domnul Iisus vine numai acolo unde vechiul conducător, euul, firea veche, este omorât, este lepădat, pentru ca să fie el stăpânul și conducătorul, fie într-o inimă, fie într-o familie, fie într-o adunare, fie într-un neam. Și el vine să facă lucrul acesta pentru ca să ne fericească. El nu vine spre nefericirea noastră, El nu vine să ne domine, El nu vine să ne asuprească, ci El vine să ne elibereze de toate apăsările păcatului să ne dea Duhul Său cel Sfânt care să ne aducă lumină, pace, viață și bucurie. Din pricina aceasta vrea El să vină și să domnească peste noi, să ne facă numai bine așa cum a făcut timp de 33 de ani și jumătate cât a fost pe pământ. Dar dacă nu ne dăm zilnic morții pe noi înșine, atunci, sigur, dăm la moarte pe Iisus. Lucrul acesta trebuie să fie limpede. Doi conducători nu se poate. Două capete la același trup, la fel nu se poate. Este ceva care trece dincolo de legea naturală a vieții. Frații mei, să căutăm să sfințim în fiecare clipă pe Iisus ca Domn în inimile noastre, ca să nu ajungem să facem parte din ceata iudeilor, adică religioșii, care caută să l omoare. Nu sunt trei categorii de oameni pe pământ, ci numai două. Unii care sfințesc pe Isus, felul de a fi ca dom și îl pun stăpân în inimile lor, iar ceata cealaltă, unii care prin faptele, vorbele și toată mișcarea vieții lor îl omoare. Din care categorie facem parte? La versetul următor versetul 17. Aflăm că Isus le-a răspuns. Tatăl meu lucrează până acum și eu de asemenea lucrez. Iisus, felul lui de a fi, trebuie să răspundă El la toate întrebările și să rezolve El toate problemele noastre. Numai atunci suntem fericiți și atunci suntem feriți de rătăcire și de moarte. Când răspunde Domnul Iisus la întrebări, totul se luminează și primește statornicie. La întrebarea iudeilor, răspunsul Domnului Iisus, argumentul său puternic. Singurul argument este Tatăl. Dumnezeu Tatăl este cuvântul lui de apărare față de învinuirile oamenilor. Cât de mult avem noi de învățat de aici. Față de pornirea iudeilor de a impune Domnului Isus legea lor, legea lui Moise, Domnul arată că legea vieții lui este Tatăl său și că această lege supremă a vieții lui el n-o călcase, nici nu avea de gând să o calce și nici n-ar fi putut să o calce. El iubea pe tatăl mai presus de orice. Deasupra iudeilor, tradițiilor și obiceiurilor lor, Domnul Isus vedea pe Dumnezeul vieții lui, pe tatăl lui, iar viața pe care o trăia în mijlocul oamenilor avea o singură regulă și anume părtășia cu tatăl. Din această părtășie, el înțelegea ce avea de făcut pentru fiecare împrejurare. Vreau să fac aici puțin o disensiune de la subiectul lecțiunii noastre și să mergem înapoi la partea introductivă a lecțiunii de astăzi. Vedeți, Domnul Isus avea părtășie cu Tatăl în toată clipa. Din pricina aceasta a și știut ce are de făcut în tot momentul, din pricina aceasta a și avut o pace și un echilibru stabil în ciuda tuturor vitregiilor vieții, din pricina aceasta a putut să stea liniștit până în ultima cripă a vieții sale și a avut deplin control asupra sa. Venind înapoi la subiectul nostru, aflăm așadar că Domnul Isus avea o părtășie neîntreruptă cu Tatăl și din pricina aceasta știa și înțelegea perfect tot ce avea de făcut în fiecare împrejurare a vieții. El n-a fost luat cu surprindere prin surprindere niciodată, ci El știa din pricina părtășiei neîntrerupte cu Tatăl tot ce va veni peste El și tot ce trebuie să facă. De la Domnul Isus învățăm că în fața oamenilor să nu ne apărăm cu noi înșine sau cu alți oameni ci cu Tatăl nostru ceresc, dacă și noi avem la rândul nostru părtășie cu Tatăl nostru ceresc, atât cât depinde de noi în tot momentul. Când te aperi cu Dumnezeu și Dumnezeu te apără, atunci ce-ți mai pot face oamenii? Numai viața de părtășie cu Dumnezeu și cu Tatăl nostru ne dă îndrăzneală la El în orice împrejurare a vieții. Iisus le-a răspuns, Tatăl meu lucrează până acum și eu de asemenea lucrez. Domnul Isus lucra pentru că și tatăl său lucra. El făcea ce vedea pe tatăl. Din spusele Domnului Isus vedem că Dumnezeu nu ține sabatul iudeilor, de aceea nici Domnul Isus nu-l ține. Cum putea Dumnezeu să se odihnească într-o lume bântuită de păcat, boli și moarte? Nu putea Dumnezeu să se odihnească atâta vreme cât omul a ajuns la altceva decât a dorit ce a gândit Dumnezeu să fie. Stricăciunea care domnește pe pământ a stricat sabatul odihna lui Dumnezeu. Ce lucrează Dumnezeu? Aceasta este întrebarea la care putem răspunde cel mai lesne, pentru că la această întrebare noi suntem răspunsul, noi suntem lucrarea lui Dumnezeu, așa cum se arată la Efeseni 2 cu 10. Pentru noi era și este încă nevoie să lucreze Domnul Isus alături de Tatăl Său. Privind la Dumnezeu, înțelegem și noi ce avem de făcut și cum să putem lucra pentru oameni și pentru El, Tatăl nostru. Iată de deci ce trebuie să privim. Să privim Scriptura, să privim lucrările lui Dumnezeu în lume, să privim nevoile care, la care se uită și Dumnezeu în lume, să privim la durerea care îl cuprinde pe El, văzând atâta lume, ducându-se în păcat și pierzare. Iată cum trebuie să ne folosim noi facultățile cu care El ne-a înnobilat. De la Domnul Isus înțelegem... Că lucrarea pentru Dumnezeu este o altă față a vieții de părtășie cu El. Numai lucrarea care izvorește din Dumnezeu, care se bazează pe puterea și înțelepciunea Lui Dumnezeu și care are în vedere pe El ca să-L proslăvească, numai aceea este o lucrare făcută pentru Dumnezeu. Iisus le-a răspuns, Tatăl meu lucrează până acum și eu de asemenea lucrez. Tatăl lucrează în mine. Fiul lucrează în mine, Duhul Sfânt lucrează în mine, dar și eu trebuie să lucrez în mine și în afara mea sub călăuzirea Duhului Sfânt. Atunci sunt cu adevărat un fiu al lui Dumnezeu. Numai cine lucrează sub călăuzirea Duhului Sfânt seamănă cu Dumnezeu. De aceea trebuie să avem grijă în tot ce privim, în tot ce vedem, în tot ce vorbim, în tot ce auzim, este aceasta parte din lucrarea pe care trebuie să o adăugăm noi lucrării lui Dumnezeu, lucrării Domnului Isus și lucrării Duhului Sfânt în noi? La aceasta suntem noi chemați să ne petrecem timpul în felul acesta sau acela? Dacă noi nu lucrăm, dacă nu ne armonizăm viața, activitățile, acțiunile vieții noastre, cu lucrarea a lui Dumnezeu, a lui Domnului Iisus și a Duhului Sfânt în noi, dacă nu conlucrăm împreună cu Sfânta Dumnezeire prin viața și purtarea noastră, atunci înseamnă că nu ne îndeplinim menirea pentru care suntem pe pământ. Numai cine lucrează sub călăuzirea Duhului Sfânt seamănă cu Dumnezeu. În împărăția sa, Dumnezeu nu are lenești și nici nepricepuți. În cartea Constituțiile Apostolice, în cartea a doua, capitolul 63, se spune așa. Pe Leneș îi urmărește Dumnezeul nostru. Leneș nu trebuie să fie niciunul din cei ce se alipesc de Dumnezeu. Religiile, spune un credincios, vor să facă din cei destinați să fie șoimi niște claponi de curte. Claponul este cocoșul castrat pentru îngrășare și apoi să fie tăiat. Domnul Isus în biserica sa are numai slujitori harnici de ofire la fel cu a lui. Cine nu lucrează, moare. Așadar, iubiți ascultători, haideți la lucru! Iubiți ascultători, mesajul lecțiunii I059, care vă vine din partea emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții, se încheie la punctul acesta. Timpul care ne-a mai rămas disponibil îl vom folosi ca de obicei cu ceva versuri și melodii. Prima poezie care doresc să-i dau citire poartă titlul Ca cerul larg. Ca cerul larg de vară, apleacă-te senin asupra celor care spre ta lumină vin. Furtunile puține și scurte să le ai, curat. Și cald să-ți fie al lacrimilor grai. Cei osteniți să afle la umbra ta alin, cei blânzi împărtășirea simțirilor de plin. Cei buni încurajarea. Cei îndrăzneți, având, mai drept să plece dreptul, mai sfânt, acel ce-i sfânt. Belșugul frumuseții întrice să-ți crești. Nălțându-ți omenia spre formele cerești, chiar ce ce foarte aproape, privește-l depărtat, ca ruperea să-ți fie ușor de suportat. Hățișul de ispite e greu și întunecos, nu-l trece niciodată cel leneș și fricos. Nici tu nu poți în viață să nu-l cunoști de fel, dar poți feri căderea atunci când treci prin el. Voiește, de voință nevoie ai oricând, Din bine spre mai bine să înaintezi urcând, Spre forma cea eternă la care ești dator. O, nici așa greu nu e, Dar nici așa ușor. Amin. Următoarea poezie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 Privește, de la tine în sus și în jos, n-aștepta să te trezească judecata lui Hristos și ți-a în plângând aminte cum erai și ce ai rămas. Nu-ți întârzia trezirea până în tristul morții ceas. Amin.